قرآن محترم عارض ان کو دو مولانا کاری شپیولا سے دو درس قرآن دا تکتیس نمبر کیسر جب مقابد تعلیٰ بینک سر جمعات کے پو 15 او 16 ست دو دار گیارہ کی شعر دید مناوی دو پتیس آتائی اشاوا دی سنت کیسر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبد الرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ رو سوابی روپ رائٹر انور شیر توحید موبايل نمبر زیرو تینساوی اکساوان آیات نمبر اکاوان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا ایلا ما علمتنا ایلا کانتا العليم الحکیم ماکه 50 نمبر یاد کے اللہ خپل پیغمبر تا حکم کو چتا لوا بیا نی روا خڑی دی او دغه سالور قسم ذکر کرو masala da da che kala rayo musalman khazir duai drees salori lo agaila ba number دا په مسلمان باندې واجب دي محمد رسول الله صلی الله تعالی اختیار ور کړیو پاغدا نمبر مقرر واجب ندي لیکن ده غي عدل او انصافو بیاوب نمبر مقرر کړیو نه بي بيانې وي او داری یوي د پارزان له Juda کوټه غا یو کورو پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ نمبر مقرر کرے ہو دشپی تیرولو دے آیات کې اکاو کې الله خپل پیغمبر تا اختیار ہور کئی اس اختیار دی ترجی ترستو کائے دنمبرنا بل اغبیبیانی تشاو چتو گواری من حلنا داغائینا و تقویی او ترا پی وزگای ایلائی کا زانسرا من اغازنانا تشاو جتو غواری دخبلو بی بیانونا ومن اغازو ابتغایتا جت لٹای ممن داغا جانا عزلتا جا اغازتا دنمبرنا لڑکڑی دا ابی اے فلا جناح علائی کا نشته اس گناو ملامتیا پستا واندی زالک دا طریقہ ادنا ڈیرانیز دیدہ انتا کرنا چی اخیگی اعینو ہلنا استرگیدہ گئی ولا یحزننا و خامقا گئی نخفہ کیگی و یعضائنا گئی خوشا لئی بیما پاغبان لی آتیتا ہننا حق ورکایا گا بی بیانو خپلوتا کلو ہلنا ٹھولوتا ٹھولے خوشا والله يعلم ما باغي في پدر وكان الله يuig ma baqi fi qulubikum tipadru al-sasu kidi wa kana allah alim al-halima adey allah po ya o sabarda khat la yahillu lakal sa'u ladirwa taala rabbiya ne min او لدی رواجه تتبدل کی پدی بی بیالو سرا بالازواجل لوری بی بیالی تبدل مطلب سره یویل لطلاق ورکی بریګی دی او دایې پدای باندې بلو کی دیدوه بی بیانو کی تداسه نشه کوله ولو عجبکا گر کهران کی تالرا حسنه الله خائستہ غئی الا ما بلکت مگر اغا چې مالک وی یمیل کا استا خلاص او کدوی ز مال حیثیت مالک کې تا تراشی دغه خیر دے دی وکال الله دی الله على كل شيء پارش رقیبا ساتول کې د آیات کې دو تفسیر دی یو تفسیر بالدا آیات ملسوخ ته او 50 نمبر آیات اغه ناسختے لو چې د ملسوخیت معنی کاي لو دا داسواله بکاي لا يحل لكلساءو لو دې رواسته لپاره پیغمبره بيبيانه من بعد پښت دغه نه ودا تعالی چې کوم دي تدینا علवते نشکو له ولا ان دی رواج تبدل بهن اذي رواجه تبدل کي دغبي بيان لرا من ازواج القببيال بی سرا ولو اعجبك حصول دا اگر که حیران کي تعالر خاص تنور بيبيادو بی الا ما ملكت يمينك مگرغا چې مالک تي خلاص تا وكان الله على كل شيء رقيبا ادھے الله پارشید ساتول کے نو ناسخی کم دے پچاس نمبر آیاتو سوال دارازی چی پا ناسخ و ملسوخ کی قانون دا دارے چی ملسوخ پا مخ او ناسخ پا رست ہوئی دلتا ملسوخ رست ہو دے باون نمبر آیات او ناسخ 50 نمبر آیات ته د 52 نا مخ محکی نو جواب د دې اداره چې یو پتیلاوت کې محکه والره آیا په لزول کې پراله غلو کې محکه والره 50 نمبر اگر چې پتیلاوت کې محکه دې 52 لیکن 50 نمبر آیات الله رستره لګل ده د باون نمبر آیاتنا نو پچاس نمبر آیات یا ایوہ النبیو انہا احللنہ لکا ازواج کلاتی آتیت اجورہنہ دا ناسخ شو او دا باون نمبر آیات لا یحل لکن نیساؤ من بادو دا ملسوخ شو دیم ترجمہ پا باون نمبر آیات کے دادا لو پدې صورت کې دا آيات منسوخ کیږي نه لا يحل نذرا لکتالرا اليساء ببياني مبعدو باستري سلور قسمنا دا 50 نمبر آيات کې کوم سلور قسم زنا نه ذکر شوي پردي سلور قسمنا علا و تعالی نذرا نور 4 سورہ کې کوا سلور قسمه کمی وي یواغه وا چې هغه ته مہر ور کړیو یعنې کا و سرکې او مہر ور کوي زېم هغه سن علاوه چې په مالی غنیمت کې ورته ملاوشی وینځي و بیا د هغه خواخوا د پیغمبر علی سلام چې د غلام توب نه آزاد کړو نيکای و سر وکړو یاد ویزی ته په حالت کې د دې کا فائدہ ته او دریم قسم د ر تر لونا د پپو غانو لونا د ما ما لونا د با سی غانو لونا دا ستاله پار را او سلو رما غا خزا چې هغه مندارې او خپل نو پیغمبر تا هبکی وبخي نو دا د پیغمبر د پارا دا خاص دي نو دې کې هر څو قسمه د څادروک ته نکا کاه استاده پر روا دي که استاده دا پر روا دي لو يهوډي او نصراني ماجو سړي دا استاده پر دي روا دو چې د آیات د تشريع کې آيات تنصخ نه شو نور آداب ذکر کړي رسول الله تعالی انھا وعد چې کله او شو پیغمبر علیہ السلام ولی ما ولیمه ولی وسنت طریقادا چیکلا تواضع و تراولی زوج دغپلی ملکوهینا فائدہ واخلی اداغیل رستو چې سوسی کیگی په پولو رشتدارو او دوستانو باندې خوراک کاکوکی دا ولیمه ولیبدا سنت طریقادا وخت د ولی می توادرا راړو رستو دی نماز تا پده ملکی لاوادی نیکره و دوڑای ورکی ویوالی مده نده لسنط طریقه نخلاف تا سینه دی پکار محکی بوادر آده او زوجه و زوجیه چه ملاو شی انداغه بیا ستا چه سواسی اغا دوڑای باورکی آداب بیانی یایو اللذین آمنو او دیمال خاندانو لا تدخلو تاسو مزئی بیوتن نبی کرولو د پیغمبر تا الا ان یعظن لکم مگر دا چی جازتو قریشی تاستا الا طعامن اغا قراب تا غیر نازوی رینا پدا سحال کی چی تاسو انتظار کون کی انا ہو دا پوخوالی لاغی لا پخشوی لنا تمخ کی زی ولیکن اذا دعیتم لیکن کل چی تاسو شي. فخلو وررنو ځ فده تویمتون کله چې تاسو ډړهخورې فتنفتهشرروخوارششي ځ ولا مستلیسینا او نه تاسو مننه محبت حاصله اونکې ل حدي خبروته سمت لا او د محبت خبرې او بلفرک د ډوړی نهروستو اتناې ا مکهظ کوم یقین دا, دا خبره تااستهم قال يؤذي النبي ذا تكليف رسايي بيغبرتا فيستحي الوغش يجي ملكو استاحونا جدر توي شي والله الله لا يستحي شربنا جاي من الحق ده بياننا حقنا نو در توي زي با سيسل ناسيه واذا سالتوه الله قال شي تاسو غا ليس شي النبي بيان ده دنیاوی سامانتی گواردی او یاد دا مسئله تپوس کوئی فاسئلون نا نتاسو تپوسو کئی او سوالو کئی دا پیغمبر دا بی بیانو نا می ورائی حجابو حال کی چه اگئی وی د دا پردی نا ستاسو اگئی کې کی پردی دا خبره خبرتا استوام اتحبرو اتحرو خپاکون کی دا لِقُلُوبِكُمْ سُرُورُ اسْتَاسُ لَرَا وَقُلُوبُهُمُ لَا سُرُورُ دَغَايلَرَا وَمَا كَانَ لَكُمْ الَّذِي مُنَاسِبْتَاسُ لَرَا أَن تُزُورَ رَسُولَ اللَّهِ تَاسُ التَّكْلِيفُ رَسُولَيْ پيغمبر د الله آتا وَلَا أَن تَلْكِيحُ أَزْوَاجَهُ الَّذِي رَوَى تَاسُ نِكَاحُ کَي بِيبيانو د پيغمبر سرا بِنْبَادِهِ پَسْتَمَرْگ د پيغمبر نا أَبَدَ لِخَرِ د سور احزاب په ابتدا کې اومې لیدو د پیغمبر بیبیان ستاص او مين دي او دل توبوي دا پیغمبر د بیبيانو سره نکاح مکه ويخه چې هغه وفاد شي او دا وطیان له دی روا دا مطلب نه دی لکه بازي خلقوي اگر نکاح وکا د اغلب ناجهز دي چې هغه ژوند دي او بازي په کله نور نور شوی نه نه لله قران کریم نستے قران کریم وای د پیغمبر بیبيانو سرونیکا نه کوي بس ان ذالکوم یقینا دا کار تاس توام کان عند اند الله له الله پولیس باندې عسوي ما لوی ګنا ونافقان وای چې پیغمبر وفات چمنګو سرنيکا کو الله وای ک په خلی وای ک په زړکه زپارشی سپورېګم انت بودو کتا زخکاره کوي شئی ال یو خبر لرا او تخفو ی پټاو ساتي زړه کې فإِنَّ اللَّهَ دِشَکَ آلکاند بِكُلِّ شَيْءٍ پارشيز باندې علیم پویا لا جناحه علی لنا لشتس ګنال په بي بيانو د پیغمبر علی السلام ا اه نه پهباره د پلارانو د دا دایک کې ک پلاران کور ته ځ نکلی شيلا ابله هننا او نه پباره د ظمونو د دایکېله اخواان هن نه او نه پباره دروننو د داییکې وله او نه په باراده صابونو د خویل دودای کی خوریونو کی ولا نیسا اهلنا او نه په باراده خوزد دای کی سمادل له صحابيات دي له صحابو بي بياني دي خوين دي مين دي نو دا د پیغمبر بيبيانو سره ملاقات کول شي ولاما او نه هاگا ملکات چي مالکان دي ايمانهوننا خلاصونا د خوزد پیغمبر بارات لوین سي دي واتقوا الله وذ في غبر بي بيانو ذ لو يريغي ان الله بيشك الله كاند على كل شيء بارش شحيدا پويا ان الله يقين الله وملائكته وفرشتي الله يصلونا الله رحمه نراليكي على النبي فقل في غبر ود الله فرشتي دعاني غواريا غلرا يا اي الذين او وذي ایمان خالص دانو صلی علیه درود علی و علیکم پته حبر له سلام و صلیبو سلام و علیکم تسلیم ال پر سلام و علیکم سرا ان الذین بشکا خلق يؤذون الله چی تکلیف رسول الله تا الله ته تکلیف الله له شریک ګوري بچي ګوري الله د احکام نو انکار کوي ټوکی کوي و رسوله ا تکلیف لا لا پیغمبر تا داغه پرسی خبری کئ او دا پراپاګند کئ چېن ګور سره دی کا کړه ده دا د الله پیغمبر ته تکلیف ته لعنههم الله فلانات کړه دا خلکو له الله په دنیا په دنیا کې او اخرت او په کې وعده لہم تیار کړه ده دیل را سزا موهیل اس پکون کې سزا د جنس د عملی لا پیغمبر ا رسول کاو شرماوي الله ولداثی عذاب سورکی جي د رسواکی والذین خلق يؤذون المؤمنین چې تکلیف راسي مؤمنانو سړو تا وال مؤمنات او مؤمنان تا بغیر ما سیوا د اغینا اکتسبو چې غیر کړي سمت لب سکار نی کړي عذاب مومن سری او خذي باندې بدنامي لګي فق قد احتملوا یقینل پورتکا گئی بہتانل تحمت و اسمت مبین او گناہ کارا نئے آیات کیا اللہ خپل پیغمبر تا وئی چی خپلو بی بیانو لنو دا مومنانو خزو تا ویا چی دا پردی انتظامو کی چکل باروزی یا ایوها النبیو اید الله پیغمبر قل اویا لی ازواج کا خپلو بی بیانو تا وبناتك وقللوا ولا سائل المؤمنين اوايا خذوا د مسلمانانو تا صورتوایا <تصفح> یو درینا چا غیره کته کی علیه لنا نغبول زانونو د پاسا مل جلابې به لنا نجیلونو برقو صادرونو دا غاینا جلابيب جامد جلباب دا او جلباب ولشي چیلتا لاودارنګي بورقې تا لاودارنګي لوه صدر ته چې د سر نه ترخپو خپو پورې په زنانه پروتي ادا پټه دا اسلامی قانون دی الله خپل پیغمبر توحید دی دریو کس مخال کوته وایا یو خپل خوځو تا او یو د لودو تا او یو د مسلمانانو خوځو نه د پیغمبر په مصلی باندې وسوک دا یې حالت ګټه لما ستا د بلبات شاهان د غوی سه کار د خلاب چلېې لوپټو ته چې لنوته ته ضرورت نیشته الله ب نه تاپوس کوي که نه چې ت د مسلمانانو مشروي د تا بربلډول که تاور ته بورقاو چېله غو د زما ستا د مشره غ به بل سره ولاې او سرتور سر خلهې پټی کې ګوري. دو عبرت دا زمانگ دا مشر صدر وزیر اعظم او دا فوج د مشر خضا دا دا بے حیائی دا خوا او ایولی زمسلمان نیما اولی لیمان خودرتوائی چه یه خوداکار ستا دا مسلمان آئی ده دا سور احضاب آیات نمبر انساکتان دلی دلی خونتا پا امریکا کې او پچین او جاپان کې اونر ازده کرده ده علم خورتا نو آیو علم خدا ده اللہ کتاب ده آه. خاجی ده سلوه ذالک ده چیلونا ادنان ازدیدی ان یعرفنا چه دهی با پی جنده شی پده چه ده آزادی خزیدی وینزی ندی ده کاروبار ده فلا یعظاین ندهی تم تکلیف نشی وكان الله غفوراً رحيماً أدي الله بخلك مهربان لئن لم ينتهي المنافقون كجريماناً لشي منافقان والذين أخلق في قلوبهم مرضون ناجورتياً دزناناً دا والمرجفون أواق خلق جي بتق خبركي في المدينة بخاريا ومدينة منوركي لا نغري علکا خا مخا تاب مقرر کوم اي پیغمبرا بهم پدای ثم لا يجاورونکا بیا بده گاون ګرین کای تاسو را فیها په مدینه کې الا قلیل المگر لګو ناجور خلق سبو سر بیا نشو سه دې ملعونین فلعت کلی شي ودي اينما سوقفو کمزای کې چې بد اخلاق خلق اومنته شي اخذو ادنه لشي وقتلو او ده وجلشي تقتلا پا وجلو سرا هذا خلق بيعني والفقار دي او وجل فقار دي سنت الله قانون چلور دي الله قانون في الذين پاقل قوكي خلو چترشو دي من قبلو محكي مسلمانان ولن تجد چربة نبو بي لسنت الله قانون ده الله لراه تبدیل البدل يسالك الناس تبوس کستان خلق علی ساعتی په بارد قیامت کی مریه نہ خواسی تبوس نه کئ قل تور انما علمها یقین الپویا د قیامت عند الله خدای سردار وما یدری کا شيش پویا کړه ته لعل الساعه یقین قیامت تقول دي قریب الی ان الله <تصالح> بیشک الا <تصالح> لعن الكافرين <تصالح> فلعنت كل ديكافرن واعد لهم سيرا تیار کړه دایره اور بلکړه شوه دا تخویفته خالدین فیها همیشه بيدی پدې کې ابدا نه همیشه لا یجیتونا غیل مبی ولی الانسان لا دوست خلاصول کې ولا نصیرا اور درداد کول کې یوم پاغرا تو قلبو چی اڑولی راڑولی بشی، اجوه هم مقولد دی، فیلناری پاور که، یا قولونا وی بدی، یا لیتنا، های ارمان دی منگل را، اتوان اللہ، چی من تابداری کلوی دا اللہ، واتوان الرسولا، امم تابداری کلوی دا غرالی وقالو وی بدی، رب بهنا زبلګبه ان نهاتواانه یقیل منغ تا بدار کړی وه سادهتهنا د خپلو سردارانو وکو بره انا او د خپلو نډرانو او غټانو پهللوونه غ د قړ او سرلت نهلارې نه لاري کړ د دو ق اسممه خلکې د دنیا کې خلک رواني یا د پیرای په ایا د ملکای په جامه کیخه دای خلق به لارې کوي قارول ولا جول تو یې جخسک ویخه دای باربان کوي چې موږ دای تابیدارې نه وکړې ربانا ای زموږ رب اته ور کې زمونږ به سرداران او غټا وتا دای فاینی دوتناز دای فاینی دوتړو من العذاب اذابنا ولعنهم اپ لعنت کی دای لرا لعن الكبيرا پلانات غټ سرا یو په خپل بیلاریو ابل کې مګل داسې دستور او قانون دنیا کې جو ہو. و چې د قران او سنت نه خلاف او موږ منگ به منګي په بیلاری کړو نو یالا د چن عذاب ولا ورکی مؤمنانو تعالی قانون بیان یا ای والذینا دیمان خالدانو لا تکونو تاسو مکی گئی قال الذين فشارداغا خلقو اذعوا غوسا اي تکلیف رسول موسى عليه السلام تا فبرئه الله فاصپاک موسى عليه السلام لرا الله مما داغا خبرو د دا تکلیفنا قالو چه بني اسرائيل ور پسويلي موسى عليه السلام بني اسرائيل سويرو فيرا زي جنگ لزو نغاي ور طيف فص فصحاب انت و ها هنا قاعدون زا ستا با رب تاسو رانداز کوي من بدلتا ناس درېم تکلیفې سو وي موسی عليه السلام خپل رور هارون عليه السلام و جلره درېم تک تفسيره لا غید بدو ردو امامي بخاري رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کوي چې موسی عليه السلام بلامبلو د بنی اسرائیل نه جدا ډাড়ি تا ا بنی اسرائیل وبیاوزه لانبلو بنی اسرائیل وی زمونګه څخه جدا لانبې چې په د باندې مرز ده د برګی مرزه آیا او درت مرز ده اگایې پړسی دلیری موسی علی السلام یې اورز لانبلو خپل جامی په گاټو باندې په گاټا کې هودي هغهټه روان شو د بنی اسرائیل په غاړه د سمندر باندې حلو پاگئی تیره دا علیہ السلام را پاسید گھٹی تووی سو بی حجر سو بی حجر او گھٹی زبا جامی دیووڑی اگر اتھا روانو موسیٰ علیہ السلام سر اخبالا امساوا اگر اولا را پری خودا اخبالی جامی تی راواغستی بلی اسرائیلو موسیٰ علیہ السلام اولی دو چی دا من سوایو چی دے برگی مرز دے ایا اګای پرسیبلي د پدې نيشته په دې دا سوال لې چې د موسی عليه السلام لو شاندې له دې بربند تو محدثین جواب کوي نه د خدای نوم حیا پکارده ته چلان په غسلخانه کې اوب لنګ نو له خدای له حسن نه پټيږي خو نه تاخ په حیا وکړه موسی عليه السلام لنګ چوله لوچیلنگا چولیو نو پالانگه د سړی چې کله لود شنو اندامونه وجود خکاری نو لا پټالگی چې آ پرسب د اګو پښته او کنا أبرګې مرز خورچ اتا کار چې پټول وجودی د عورتنا علوا فدي خبره پوښ الله د هغه پاک بیان کړه الله وجيها او فالذ الا موسى علیہ السلام مخورزو نو مومنانو تلاوی د بنی اسرائیل غنته کی مکی گئی ای خپل پیغمبر ته تکلیف رسو خبرې به ورپسې کولی نو اسی نه چ تاسو محمد صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسوي سو کو تقسیم تکای د مال غنیمت او د زکاتولو نو دین ساجیدی وکړه دین ساجیدی وکړه نو دا پیغمبر ته تکلیف ته او څوک وای نن سره دي کا کړه دي دسه بن حارث رضی الله تنحا خذ سره لوخره وای نه نه دا دا د گور نه دا گور خواغي د سړي د بچي خواځي کنه نو زید بن حارث سره الله تنحو د بچي خو نه دی کنه نو اصل نو گور چې پیغمبر ته تکلیف ورسوي اډارایږي څوک چې ګری لړډۍ او څوک یې خړای دام پیغمبر ته تکلیف ته ښا او سوک دا غد طریقی خلاف کوي و دا اون پیغمبر ته تکلیف تے کنا و دا کار مکوی یا ایو اللذین آمنو او دیمان خاوندانو اتاقو اللہ لالالاو یری گئی وقولو وایی قولا صدیدہ وینا برابر سوک در نا تبوزو کی پیغمبر چا سر نکا کرده و یا دا زید بین حارسا متولقی سر اغیزویا نده یو سلح لکم اللہ با ٹکی استاسو کارونا ویافر لکم ظنوبکم اللہ با اوبخی استاسو گناونا دا پسو پا قول صدید برابر دا انصاف منا چکئے ومن یطق اللہ و رسوله چا چې داری اکرد د دا الله داغد پیغمبر فقد فاز فوزن عزویما یقینن آگا کامیاب شو پا کامیاب آئی لوی سرا ایلنا عردن الامانتا یقینن منگ پیش کلا على السماوات باسمانولو والأرض بازمكا والجبال بغرونو فأباينا فاس انكاروكا أغي أن يحمل لها دباركاولو داغينا واشفقنا منها ويريدو ددي أمانتنا وحملها الإنسان أو باركو دي أمانت لرباني آدم إنه يقنا دا بني آدم كان دي ظلوماً دیر ظلم کون که جهولا دیر نا پویا پا دی ترجمه بانی سوال دارازی چه غرونو ازمکی اسمانونو تا اللاق پل امانت اوالکو لاغی انکارو کو چې منگ دا امانت نشوه غسته او یه ری دینا او انسان دا الله امانت پور تک او چه تی کوای غستو نو پاک ور جه دا انسان ډېر ظالم دی او ډېر ناپوه دی پاکار خدای او چې د دې انسان تعریف کړي پدې ده پوئې کیږي سوال فرآضی که په سوال نه پوئېږي چې خوره پاک کا ګوزوکا دیوکی خدای وی زکات ور که ده زکات ور کی خدای حجو که ده حجو کی خدای ورطوی روجونی ودهونی وی خدای وی اغلا زینا کو فر شرک مکه وده هزان کساتی نده دی نروست ورطا خدای پاک سوی این نوکان ظلوم الجهولا دیر ظالم ده دیر نا پویده و دا خاق خبر دوی با تا سوایی کنه دا مطلب نده امانت نہ خپل شان مناسب دی اسمان تے سا مانتا والا کڑے دے ہضمہ کیسا غرول ہوتا نہ دا قران مختلف صورتوں کدی صلی رشتہ ما پار پر اواڑ ہوئی حمیم مؤمن پسے 11 نمبر آیات تے 11 نمبر آیات سم مستول دیائے ارادوں کا ال السماء ای جوڑاولو داسماننوتا دا وحی دوخانون او حال دای چه دا اسمانون لگیو فقالا لها الوی الله دی لوگی تا دی اسمانون تا ولی الارد ویز مکی تا سیور اتیار ها شیطا سو دوارا توعن پدا سی حال کې چې خوشا لیئی او کرها یا پدا سی حال کې چه نا خواقی ای قالتا اویز مکی اسمانونو اتاینا منغرات لکھڑی دی طائعین تابداری قول کی سبات لب از مکہ تعالی و زرغنہ کا وا اسمانوں تعالی و رنا و باران وارو استاز خوخہ دے پرزای کویو کہ پزوریکوی لو دوار یا اللہ منستا خبر منو خف خب خوشالائے امانت دارقہ اسمانوں دا از بکسنے باران وری کی از مکہ سر غونا کی دا امانت اللہ زمک کو تاوالک دارنگے سورہ حج ولسم پارا راوا او داگے 18 نمبر آیات شتے کنی شتے 18 نمبر آیات سورہ حج پارا علم تران ایت نگوری ان اللہ یسجد لہو اللہ تسجد لگی من فی السماوات و من فی الارد سوکچی برا اسمانونو سوکلاندیز مکو کدی و, و, و شمس و القمر و نجوم و, و نور او سپومائی او سطوری و غرونا و شجرو و دواب و او زناور که و, و من الناس و او دیر دخل کنان علیک اسمانون او زمکی انور او دا لا تابیدار دی دانجه ورته سیدله گئی دا غی سیدله گلسری دا لا تابیدار چې الله ورته وئدا کوی نو غکای نو روانه چلیږي سپو ما روانه رڼا کای وغورونه رڼا کای وغورونه دا غوروله کم دیر سر خونی دا امانت الله دیتا والاکو دارنګې سور انبیاء ولازمه پارا او داغي 30 نمبر آیا 30 نمبر آیا د سوره انبیاء مونته ده کله نه او مونته ها حاجه عالم ير الذين آیا نګوريا خلک چې کافر اندي ان السماوات والارض يقینا واسمانه عظمه کې کانتا ودا دوار راتقن باندو اسمان لا باران نه کیدو او د ازمکه نظر غونه نکیدا ففتقناهما لمادوال اوس پردلوا سمات لا واسمان باران شروع او ازمکه زرغونه شروع دا د ازمکه او د اسمانه د غرون امانت ته پرده پوش وی او انسان تا امانت ساوال کړه له خوی رسول خبری به مانی له پردی خیال بسا ته او دارانگی ایمان بستایی مونزونا رو جی بکایی نو راشو اس ترجمه تا وقت که دوی اینا عرن الامانتا یقینا منگ پیش که امانتا علی السماوات والاردی پا اسمانونو پزمکو والجبال پا غرونو در دیس امانتو وی زجی در تکم کار والا که ما بکوی بارانونو کاری اسمان والا که از زرغنی کاری عسمکه تاوالک او د غرولته د زرغونی د ډکو او د دې اوالک فابینا انکارو کدی اسمانونو عسمکو اي يحملها د خیانت کول نه پدی کی حمل معنا دانه چې پورته کو حمل معنا خیانت ته انکارو ک اسمانونو او غرونو اي يحملها د خیانت کول نه پدی کی خدایمن پدی کی خیانت نه کو چې تاره تسویر دی هغه بکو پدې د پورشو وی واشفقنا مینها او یری د اسمانونو له زمکی او غرونه مینها د خیانت کولنا وحملعل انسان او بل یادم تجکم امالت اوالو لو خیانتوک پاغي کې بل ادم ایمان نراري موز کې روجی او حجولات تلاوتونه نه تې او د زینا او غلانا او سنزه النساء تي وحملعل انسان او خیانتو پدې کې بل ادم او دیو انه يقلن دا بني ادم كان د زلومن ډېر ظلم کول کې جهولا ډېر نه پويا پرې معنا پوه شوي و اوس انه کال زلومن جهولا معنا څنګه هه مناسب دي ها ارغتا حملل ه مطلب صدق يا لته کو پكي نو جسوق د الله په امانت کې خيانت کړي او زلوم او او کې اسمان ته چې کم امانت او علاوه دا غي د شان مناسب راغې وی الله مونږ په خیانت نکو رسمه کړه لو سرغونه کوي کنه کوي اسمان باران ورای کنه ورای هلته باران ورای نو تاسو په خربره راځئ دا له استاد ما کې شاګرد ترسته عجیب خبره درولا ها او یارې دل دا زبکه من هذا خيانات كولو نفا ما نتكيخا كيفون خيانات نكو ليعذب الله المنافقين ا د دپار چې عذاور ک الله منافقانو سروت وال المافقاات منافقانو خذته والمشرقنا مشرقانو سرلووت الله مهبان ک الله على المؤمنين والمؤمنات پهمومناو سروو خذو وګ الله غفور الرحيم وسک چې الله تطوب او بعض د الله بغ کمهبانو دا ترجمه او راځي وزن په قران په یو کوي خا را او پايت کې اشكالو لا اشكال حلشه بس او پاوځي چې اوس نور اوس پڅکيږي ته ما اوغه ده کې بو دوي منته کې خو بس اف او اسانو دا هو اسالو اډا ګران حالت او د راته اشاره کړیو چې ده دا کې خواله پلي کېمل شراته وایا ما نو ما هو کتلې ما ته خو معلوم دي واه آیاته سانو نو ما زکنهور او دا آیات ګرانو نو ما زککه نو دې پسی ګرځم انور تفسیر خو زه ګورم خلاصې خو ترجمه نو کوم تفسیر ګورم زکنه نو تا به وکیل چې دې ځکه 2000 تلګه وضاحت وکړه سورہ سبا سورہ سباین دا په ترتیب کې 34 نمبر آیات ته رستو د سوره احزاب او په نزول کې 58 نمبر سورته په ترتیب کې دا 34 نمبر سورته د سوره احزاب نا پسو او په نزول کې 58 نمبر سورته رستو د سوره لقمان ده د سوره دعو نا رد شفاعت قهري ماخ کې سره رب صدې ماخ کی صورت سره رب ات سره صورتو ترغیبو صورت ترغیب اطاعت دا محمد صلی الله تعالی او پدې کی ترغیب د توحید تا په صورت کې درې بابونه دي لومبنه باب تر 9 نمبر آیات پورې ده دویم در 22 ته او دریم تر در اخیری پورې ده بسم الله الرحمن الرحیم خاص پهمد د نومد الله چې عامېو خاصې میں روانې کوون کې د شوروکوو پهصورې س کې الحمد الله عیفات د خ توپ الله ل ردي الله زی لہو چی اغلرا ماغا دی فی السماواتی چی برا اسمانونو کی دی وماغا فی الارضی چلان دی پزمکا کی دی ولہو الحمدو اغلرا صفات تخلی توب دی فی الاخرہ تی پاکرد کی وہو الحکیم الخبیر ادگا اللہ دی حکمت على ذات او خبردار یعلمو پوئیگی ما پاغی یلی جوچ ورنوزی فی الارضی پزمکا کی وما یخرج منها آغا چی روزی وما ينزل من السماء او چې را کوزيږي آسماننه وما يعرج فيها او پاره باندې چېږي آسمانونو تا وو هو الرحيم الغفور دغه الله نه بخول کې او مهربانه دغه رحم کول کې بخول کې وقال الذين كفروا ويا خلق چې کافirdi لا تأتينا الساعه نرا دي منته قیامت قلت وتر توايا بلا اولی من رازی وربی قسم می دی پر افخ پل لتا اتین لکم خامقا رازی باتاستا اغزمان رب سوکتے عالم الغائبی چه خبردار ده پپٹو لا یعظمون نپٹیگی عنو داغنا مسقال زررتن پاندازی دزیری فی السماوات پاسمانونو کی ولا فی الارضیو نپزمکا کی ولا اصغرون وڑوکے من سالکاد زرینا ولا اکبرون غرد زرینا الفی کتاب مبی مګدي پم دا الله کې قیامت الله سر رالی جیله نه عملوپه چې بدلوور کې الله خلکوته چې ماې را وړ د املوالی هاې او کارونه کی وااف دسل اولایکه دغه خلک له معافتون دا دپه بخن دا وسپول کمه اوخوراک زکې مقیات کې بشارارتو او دی کې ی را تخوافې والله نه ساو. اغا خلق چې کوشش کوي په آیاتنا فباطل والی زما تلایل کله الله وی وو آجز عاجز کلیشي دی استشي کوله اولایک دغه خلق له مصابل ایلر عذاب دیم من رجب علیمو دا عذاب درناک نا سو وو عاجزینا عاجز کلیشي دی کمزوري کلیشي دی یا ساتیدا ته کبیا بیا, بیا راضی ويرل لذینا هاوینیا خلق اوت العلم چوارکر شوید ایت علم اللذی اغا کتاب انزلا چرا لگل شوید ایلیک تاتا من ربکا دطرف دربستانا هو الحق آغا حق تے ویهدی خودن کئی دا کتاب ویهدی خودن کئی یا غدننه کو دا کتابو ال العثرات العزيز الحمو اغلارې د زورورستالی شوي زاتته وقال الذينه کفرو وي کاافران خلک. ان ندلكم ايها اليمن تاسه على رجل داس يوسره لنبدكم يا خبري تاسلرا اذا زقتم كلجت زر ذره شيء كل ممزق في پورا ذره ذره كده سرا لا غسوي الاكم يقن التاسبا لا في خلق جديد هم خف پیدایش نيوي کي افترى جھوکري دو على الله كذبا الله درو ابيه جنته یا دی پدلی و انتوبو بلی اللذین بلکیا لا یکمینونات بالآخرا چه ایمان نرالی پا خیرتو فی العذابی پا عذاب کی بئی و الضلال الباییدو ایبا پا گم رہای کی چه لردد حقنا افلم یارو آیدین گوری الاما آغتا بین آیدیهم چه محکی ندین دی وما خلفهم اواغه جستو ده داینه دی من السماء اسمان والارذ از مکه ان شاء كو غارومن نخسفو وبټم وبټم ګمنګ بهم د کافرانو لرا على الارض قدزمکه کی او نسکت یا براو غورځو عليهم پای کې سفن ټوټي ولسمه ای دبرنه الا فی ذالک یقین الفدی کی لحایتن خامخات دلیل له کل عبد هر بنی ادم لرا دا سی بنی ادم اونيبه چراګر زیدون کې الله تعالی دلیل نقلی له علیہ السلام فإصبات التوحيد أو ترد شرك أو دوئنباب شروع شو ولقد آتائنا يقين كأوه يقينن ورگريو من داودا داود علی السلام تا من ناظ طرفنا فضلا غروال پیغمبری هو من ياجبالو اغرونو اووی بي راوگرزي معهو دا داود علی السلام سرا وطايرو او دارنگی ویل یوم انبار خانتا وا علن لهل او نرم کڑی وا منغا غد پار اوس او وی من انی عمل جوړا وا سابقات د اوس پنی جامع زری وقدر اندازہ لگاو فسر دی پکړو کی تم کڑائے چد ضروری وعملو او کار کوي تاسو صالحان نیک انی یقنا سچما لاوی بما تعملو لبسیر پا اغیمانی چه تاسوی کویلی دون که دی ولی سلیمان الریحا او تابع کری ما و سلیمان علیه سلام دا پارا هوا غدوها سبی مزل داغی شهر پا مزل دمیاشتی پیاداو ورواقوها ابیگایی مزل داغی شهرون پا اندازی دا مزل دمیاشتیو اللہ والا هوا تابع کری و تخبت تو پا هوا کی الو پیاده بچې په پی میاشتې کې مازال کاو نوابې سباړي ټیم کې وو او چې نو پیاده مزل به دروازې د میاشتی کاو انو هغه به پاسته سوال نکاو دې مشت ما براوا را, را روان شو سار واستوخرته و گرمې له را ورسیدو او واستوخر کې به دماوکړه انو چې بیا برا را روان شو انو ماخابل با کابل ترا رسیدو دا د دمشق واستخر په میاشتي د پیاده میاشتي مزل له او د استخر او د کابل په میاشتي د میاشتی مزل دا به په دوره وخت کې وو واسل